وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 kita lanjutkan kajian kitab at al Qari' dengan 'ta'liqat 'ala syarh sunnah lil imam al-Barbahari. Iaitu oleh fal fawzan hadahu ta'ala. Dan sampai pada ucapan muallif shahibul syarh sunnah wa huwa al-imam al-Barbahari qala wa la yahillu أن تبت من نصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين فمن كتما فقد غشا فقد غشا المسلمين ومن غشا المسلمين فقد غشا الدين Wa man ghashshad din faqad khana Allah Kata Imam Al-Barbahari tidak halal menutup atau menyembunyikan nasihat kepada siapapun dari kalangan muslimin Barrih wa Muhajirin Apakah terhadap orang baiknya atau terhadap orang sajirnya? Peamren min umur pada perkara dari perkara-perkara agama. Faman katama siapa yang menyembunyikannya? Fakadu kashia berarti dia telah menipu atau telah melakukan sesuatu yang curang. Nabi saw menyatakan manushiana, faleisa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Kapan itu diucapkan? Ketika Rasulullah saw melewati pasar para pedagang, Rasulullah saw melihat Penjual terigu, beliau masukkan tangannya ke terigu tersebut, ternyata di dalamnya basah, di atasnya kering, dan mereka waktu itu kalau menjual, seember, seember, artinya sekaligus seluruhnya. Maka kata Nabi Mahad, apa ini, wahai pedagang? Dijawab asabahul matar ya Rasulullah Kena hujan kemarin Tapi mengapa kau sembunyikan di bawah Yang diatasnya kering Man ghashyana Faleysa minna Siapa yang menupu kami Bukan golongan kami Lafadnya ghashya Yang menyembunyikan apa yang di dalamnya Dari barang yang jelek Ditutupi dengan barang yang bagus Sehingga dilihat seakan-akan bagus Mereka akan Letakkan takaran-takaran tadi di tempat dagangnya. Mereka beli, ambil, seember, seember, seember. Nah, ternyata yang di atas kering, di bawahnya basah. Ada gesh, ada gesh. Kembali pada ucapan muallif, musannif. Ini kita bicara bahasa. Kalimat ghasya man geshya nafale seminna siapa yang menipu kami? Kata muallif Imam al-Barbahari rahimahullah Man katama faqad gasshal muslimin Siapa yang menyembunyikannya berarti dia menipu kaum muslimin memperlakukan secara curang kepada kaum muslimin atau bersikap dengan sikap yang tidak adil kepada kaum muslimin Wa man gasshal muslimin faqad gasshadid dan siapa Yang melakukan gish Terhadap kaum muslimin Berarti dia mendustakan agama Atau menipu agama Dan siapa yang menipu agama Berarti dia berkhianat Kepada Allah dan Rasulnya Dan berkhianat kepada kaum muslimin Khianat adalah menyianyakan amanah. Sedangkan mereka-mereka yang memiliki ilmu memiliki amanah di pundak pundak mereka dari Allah, dari Rasulnya dan dari kaum Muslimin. Apa amanah itu? Amanah di pundak mereka hendaklah kalian memberitahu siapa yang tidak tahu, hendaklah kalian memberikan nasyihah kepada kaum muslimin itu amanah Allah sebutkan dalam sekian banyak ayatnya dan Rasulullah SAW sebutkan dalam sekian hadisnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sekian banyak ayat untuk berdakwah untuk mengajak kepada kaum muslimin mengajak kepada kebaikan Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan Falyuballigu syahid Al-ghaid Hendaklah menyampaikan Yang hadir kepada yang tidak hadir Ini juga amanah Baligu anni Walau ayah Sampaikanlah dariku, walaupun satu ayat Adih amanah Man Manra'aminku munkaran Falyubayirhu biyadih Siapa yang melihat kemunkaran Rubahlah dengan tangannya jadi ini penjabaran dari ayat Allah Subhanahuwataala waltaqumin kum ummatun yadouna ilal khair ayat murun bil ma'roof anhaun anil munkar. Han ada di tengah kalian orang yang mengajak kepada kebaikan menyuruh pada yang baik mencegah dari yang munkar menyuruh pada yang ma'ruf mencegah dari yang munkar. Tafadhol. Ayuhat thullab. Ini ciri khasnya pondok pesantren. Mereka mencuci sendiri. Melicin pakaian sendiri. Masya Allah, Allah ya barik fiikum. Maka siapa Pak yang tidak menyampaikan Atau tidak melaksanakan Amanah yang sudah Allah berikan atau Allah wajibkan Di pundak-pundak mereka Berarti berkhianat Apakah seluruhnya? minkum <San -tun> Hendaklah ada Di tengah kalian Yang mengajak pada kebaikan Hendaklah ada Di antara kalian yang menyuruh pada yang ma'ruf Hendaklah ada tengah kalian yang mencegah dari yang munkar. Kalau takun minkum ummatunya duniyal khayyib. Ekorni fiddina azzaqumullah. Tentunya yang terkena kewajiban ini adalah orang yang tahu bahawa itu kebaikan. Orang yang tahu kalau itu makruh. Orang yang tahu kalau itu munkar. Alias Orang-orang yang berilmu, walaupun mungkin ilmu dia sedikit, tapi pada ilmu yang sedikit itu dia punya amanah. Pada ilmu yang sedikit tadi, dia punya amanah. Begitu dia lihat bahawa itu salah dengan ilmu yang dia sudah tahu, kemudian dia sembunyikan. Biarin saja. Ini yang sedang dibahas. Kata ma'an nasihah, menyembunyikan al-nasihah. Ikhwan ibnuna azakumullahu waakum muslimin rahimani wa rahimakumullah Masalahnya barakallahu fikum dalam bahasa Arab kata nasihah maknanya sangat luas bukan hanya nasihat bahkan lebih dari itu Inilah yang akan dibahas oleh Syekh Shalal dalam syarahnya Qala an nasihah hiya al-khulus yang namanya nasihat adalah Kemurnian Ketulusan Ketulusan Tidak menipu Kemurnian dan keikhlasan Tidak mendolimi Dan tidak mencurangi Itu makna An-nasihah secara umum An-nasih Seseorang yang dijuluki rojulun nasih adalah seseorang yang khalis, yang berjiwa tulus, ikhlas, murni. Fal mu'min yajib an yakuna nasihan, maka seorang mu'min harus menjadi seorang yang nasih. Yaitu khalifan min nifaq orang yang tulus bersih, orang yang dalam keadaan ikhlas bersih dari kemunafikan, bersih dari kecurangan, bersih dari al-gish, khalifan nifaq khalifan min al wa khalifan min al ah, dan bersih dari tipu daya. Khadiyah artinya tipu daya. wa yakunu zahiruhu wa batinuhu sawa fi sidq ma qarani nasih adalah orang yang zahirnya dan batinnya sama Lahir dan batinnya sama yang di lidah dengan yang di hati sama itu dikatakan rajulun khalus atau rajulun nasih rajulun nasih Berbeda dengan para munafiqin. Yaquluna bi al-sinatihim. Ma laysa fi qulubihim. Yaquluna bi al-sinatihim. Ma laysa fi qulubihim. Mereka berbicara di mulutnya. Apa yang tidak ada dalam hatinya. Itu munafik. Allah gambarkan seperti itu dalam Al-Quran. Syaghulatna amwaluna wa ahluna fasangfillanaa. Yakulun Nabi Al Sinatihim, Malai sevikul bimim. Mereka beralasan dengan seribu satu macam alasan untuk tidak pergi berperang. Shaklatna an, Shaklatna amwaluna, menyebabkan kami harta kami dan anak-anak kami amwaluna wa ahluna kami sibuk dengan ini kami sibuk dengan itu ya quluna bil sinatihim ma laisa fi mereka berbicara di lidah apa yang tidak ada dalam hatinya adza barakallahu fikum laisa bi khalis laisa tidak nasihat berarti mukmin orang yang beriman harus menjadi seorang yang nasih yang bersih dari kemunafikan bersih dari tipu daya bersih dari kecurangan yang zahirnya dan yang batinnya sama tidak berbeda. Wan nasiha Sedangkan nasihah ini intinya agama. Intinya agama. Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad disebutkan 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa agama itu nasihat agama itu nasihat agama itu nasihat قلنا kami bertanya liman ya Rasulullah untuk siapa ya Rasulullah kalau kita terjemahkan yang tadi kemurnian tadi keikhlasan tadi sesuatu yang tulus tadi tulus untuk siapa? Qala, Nabi menjawab lillahi untuk Allah, wali kitabih untuk kitabnya, wali rasulih untuk rasulnya, wali aimmatil muslimina wa untuk para penguasa kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin. Kalau nasihat diterjemahkan nasihat Di sini kalian akan bingung Nasihat untuk Allah bagaimana? Nasihat untuk Rasulnya bagaimana? Barakulah Fikum Tetapi ketika kita sudah terjemahkan di awal Dari Syafi Al-Fawzan bahawa itu ketulusan Keikhlasan Memberikan yang terbaik Maka ketika dikatakan Lillah Jelas Mananya adalah kita memberikan Yang terbaik untuk Allah SWT Dengan ikhlas, murni Tidak untuk yang ketua oleh do'Allah Yaitu Tauhid Pengesaan Allah Dalam ibadah Pengesaan Allah dalam rububiyah Pengesaan Allah Dalam asma dan sifatnya Wali kitabih untuk Al-Quran Yang ini ketulusan kita Dalam mengamalkan Al-Quran Mempelajarinya Membacanya Mempelajarinya Mengamalkannya Dan kemudian menyampaikannya Wali Rasulihi Untuk Rasulnya Adalah ketulusan kita untuk mengikuti beliau Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, Yaitu itibar Wali aymatil muslimin untuk para penguasa apa ketulusan kita untuk para penguasa memberikan ketaatan kita fil ma'ruf memberikan ketaatan kita pada penguasa fil ma'ruf dalam kebaikan wa dan ketulusan kita memberikan yang terbaik yang ikhlas untuk mereka apa itu nasehat. Jadi yang nasehat yang benar-benar nasehat adalah untuk Amatul muslimin. Akhoni fitna a'zukumullah. Kita lihat dari Syekh Fauzan makna dari hadis ini. Al muradu biha huna ay insanu min kulli khuluqin damim. Makna hadis ini adalah hendaklah seseorang membersihkan dirinya dari segala akhlak yang jelek. Wa an yatahalla bil akhlaqil fadhilah dan hendaklah seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Fa nasih maka seseorang yang nasih ialah الذي laisa indahu gishun li ahad Seseorang yang nasih adalah orang yang tidak memiliki tipu daya, kecurangan, gish, kepada siapapun. Allah s.a.w. menghashyana falaysa minna. Nabi bersabda, siapa yang curang kepada kami maka bukan golongan kami. Berarti diddun nasihah al-gish. Berarti lawan. Dari nasihat adalah Al-Ghish. Hadis Rahu Muslim. Nabi Hurairah r.a. Anhu. Karara, dan beliau ala alihi wa ala alihi wa sallam karra. Dan beliau ala alihi mengulang-ulang kalimat Ad-Din Nasihat. Ad-Dinun Nasihat. Ad-Dinun Nasihat. Nasiha. Salah semerat. Tiga kali. Minbab at-ta'kid. Sebagai penegasan. Walih timam. Agar perhatian. Diulang tiga kali. Dan ini termasuk cara. Metode pengajaran. Kalau kalian mengajar. Kalau kalian ceramah. Kalau kalian berpidato. Berkhutbah. Maka tidak mengapa. Untuk mengulang tiga kali pada perkara-perkara yang penting. Ingat Ad-dinun nasiha Sekali lagi kami katakan Ad-dinun nasiha, diulang tidak mengapa Wa ukarir Wa ukarir Saya ulangi sekali lagi Saya ulangi berkali-kali Labas, barakallahu fikum Mada ta'kidan Lilih timam Sebagai penegasan, bahawa ini penting Wa qad hasarad din Kulluhu fin nasiha Sampai-sampai agama ini seluruhnya disebut dengan satu kalimat. An-Nasihah. Ad-Din, An-Nasihah. An-Nasihah, ya din Yang namanya agama adalah An-Nasihah. Wa An-Nasihah lillahi wa lirasulihi hadha fil-aqidah. Ada pun nasihah untuk Allah. nasihat untuk Nasihah untuk Rasulnya fil aqidah dalam masalah aqidah. Fa insanu musliman illa idza kanat aqidatuhu salimah. Maka ketulusan untuk Allah adalah ketulusan dalam aqidah. Yani aqidahnya bersih dari berbagai macam penyimpangan. Aqidahnya bersih murni tulus tidak ada yang mengotorinya. Maka apabila yakunul insan musliman maka seseorang tidak dikatakan muslim kecuali jika kanat aqidatuhu salimah kecuali kalau aqidahnya lurus kalau tidak lurus dia dikatakan muslim wa khalihi minasyirik kalau aqidahnya bersih dari kesyirikan wa kana amaluhu khaliyan minal bidah dan amalannya bersih dari kebid'ahan kebid'ahan muttabian lir rasul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadahu lillahi wa li itulah yang dikatakan nasih lillah wa li rasuleh 'amaluhu khaliyan minasy syirki yang amalannya bersih dari kesyirikan dan bersih dari kebid'ahan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 man'al 'amala laysa 'alayhi amrun fa siapa yang beramal dengan amalan yang tidak diajar kepada beliau enggak ada perintah kami kata nabi maka dia tertolak berarti nusulir rasul alaihi salatu wassalam huwal imanu birisalatihi wa mahabbatuhu wa tauqiruhu wa ihtiramuhu alaihi salatu wassalam wa tiba'uhu wal-iqtida'u bihi wa taqdimu qawlihi 'ala qawli nasihat untuk rasulnya adalah beriman dengan kerasulan beliau wa mahabbatuhu mencintainya wa tawqiruhu menghormatinya wa ihtiramuhu memuliakannya. Watiba'uhu mengikutinya dan meneladaninya ittibauhu mengikutinya wal iqtida meneladaninya dari kata qudwah. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahad. Dan termasuk nasihat untuk rasul adalah mengutamakan ucapannya di atas ucapan siapapun mengutamakan ucapannya mendahulukan ucapannya di atas ucapan siapapun wa tarkil dan termasuk nasihat untuk rasul meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan wal muhtasathat -kebidahan. allati haddhar Rasulullah dan perkara-perkara muhdath yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam و تصديقو فيما اخبر وطاعته فيما امر و ترك ما عنه وزجر biasanya kalimat tasdik beriringan dengan itu tasdiquhu fima akhbar wata'atuhu fima amara wa tarku ma nahaa anhu wa zajar Ya'ani membenarkan berita-beritanya Minal muqayyabatil ma'adiyah wal mustaqbalah, Membenarkan seluruh berita-beritanya Dari berita-berita gaib Yang telah lalu atau yang akan datang Semua berita-berita apa yang telah lalu Tentang Adam, tentang turunnya Adam Tentang segala macam berita-berita dari Nabi yang telah lalu Kita percaya dan yang akan datang nanti hari kiamat, apa yang akan terjadi di akhir zaman, akan turunnya Isa bin Maryam, akan munculnya dajjal, akan munculnya Ya'juj Ma'juj, akan sekian banyak kejadian-kejadian diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan Aman nabihi kullun min rabbina. Ini termasuk an nasiha. Liman? Di Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waddina bima nahaa anhu hadhihi an-nasiha waddina ma nahaa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi dan menjauhi apa yang dilarangnya Hadhihi an-nasiha dir rasul ini nasiha untuk rasul wa al dan nasihat untuk kitabnya Kitab Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Yaitu terhadap kitab Allah. Iaitu Al-Quran. Apa ketulusan yang wajib terhadap Al-Quran? Ketulusan yang wajib terhadap Al-Quran. Bi'an tu'mina. Bi'annahu kalamullahi munazzal. Pertama, engkau beriman. Bahawa Al-Quran benar-benar ucapan Allah yang diturunkan. غَيْرُ مَخْلُوق bukan makhluk لَا كَلَمُ غَيْرِهِ bukan pula ucapan lainnya ini ucapan Allah benar-benar ucapan Allah تَكَلَّمَ اللَّهُ بِهَا yang Allah benar-benar mengucapkannya inilah Al-Quran كَمَا يَقُولُهُ أَهْلُّ بَلَال tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang sesat ada yang menyatakan bahwa Allah tidak berbicara, maka Al-Qur'an bukan kalamullah tetapi makhluk Allah. Sepertinya samar antara keduanya. Ucapan Allah dengan makhluk Allah apa bedanya? Beda barakallahu fikum seperti perbedaan bumi dengan langit, sangat jauhnya. Kalau engkau katakan kalamullah Engkau membenarkan Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Beriman bahwa Allah memiliki sifat kalam. Adapun kalau menyatakan Al-Qur'an makhluk, berarti engkau tidak percaya kalau Allah memiliki sifat kalam. Itu satu. Dan itu pun sudah besar, sudah kufur kalau menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat kalam, berarti mengingkari Qur'an wasunnah. Dan mengingkari ijma'ul ummah. Yang kedua. Kalau kalamullah. Adalah sifat Allah. Tetapi kalau makhluk Allah. Makhluk. Ciptaan Allah. Bukan sifat Allah. Akibatnya apa? Kalau kalamullah. Berkait dengan zatnya. Yang sempurna. Yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan nama-nama yang ula. Tetapi kalau makhluk. Tidak ada yang sempurna, makhluk tidak ada yang sempurna. Ekorni fiti naazokumullahu muslimin rahimani warahimakumullah itu sangat-sangat amat berbahaya. Maka halusunah dan seluruh kaum muslimin hendaklah memiliki an anasihah untuk kitabnya. Apa itu nasihah untuk kitabnya? Engkau memiliki ketulusan terhadap Al-Quran. Bahawa Al-Quran itu benar-benar ucapan Allah Benar-benar diturunkan oleh Allah kepada Nabinya Melalui Jibril Bukan ucapan siapapun Tetapi ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan makhluk seperti yang dikatakan oleh Ahlul Dalal Yang kedua Anta anta ta'allamahu Hendaklah engkau mempelajarinya Wa tu'allimahu hendaklah engkau mengajarkannya khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allamahu sebaik baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya sebaik baik kalian, yang paling baik di tengah kalian man ta'allam al-Qur'ana wa'allamahu siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya yang ketiga hendaklah engkau mengamalkannya Pertama mengimaninya bahwa itu benar-benar ucapan Allah. Kedua, mempelajarinya dan mengajarkannya. Ketiga, mengamalkan kandungan isinya. Wa anta tafaqah fi ma'anihi dan hendaklah bertafaqquh mempelajari makna-maknanya. Tatadabbar bertadabbur Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Afala yatadabbaruna al-Qur'ana Am'ala qulubin akfaluhah Apakah mereka tidak mau bertadabbur Mempelajari al-Qur'an Atau hati mereka sudah terkunci kata Allah Ini teguruan keras Bagi mereka yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an Yang tidak mau bertadabbur Wa kadhalika minan nasiha Likitabillah Demikian pula termasuk Nasihat Bahasa Arab Bukan nasihat bahasa Indonesia Tapi kalau begitu kasih kas kas ilf Islam saja Termasuk An-Nasihat Likitabillah Ta'alluman wa ta'liman Wa fahman wa fiqhan Wa amalan bihi Yang namanya nasihat pada quran atau an-nasihah Lilquran Adalah dengan Ta'alluman Wa ta'liman Dengan mempelajarinya Dan mengajarkannya Wa fahman Dengan memahaminya Wa fiqhan Dengan tafakuh Di dalamnya Wa tadabbur Wa amalan bihi Dan mengamalkannya Wa kadalika Demikian pula Termasuk an-nasihah Di kitabillah Al-iqsar Min tilawatihi Memperbanyak Membacanya Wah ada melakukan anhu dan tidak melalaikannya. Nasihat lihat imam kaum muslimin. Nasihat kepada imam-imam kaum ke muslimin. Wohum al wulah al umara wal wulah. Yaitu para penguasa pemerintah yang mengurusi kalian atau dunia kalian. Bagaimana kita memberikan ketulusan pada mereka? Bintutiuhum Bintutiuhum fi ghairi masyiatillahi alza wajal. Pertama, engkau mentaatinya dalam kebaikan yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Walatanziyah dan mentoah dan jangan lepaskan tanganmu dari ketaatan. Walatakruj alaihim dan jangan memberontak. Walatatalammas akpaahum wa auratihim dan jangan mencari-cari kesalahan kesalahan mereka atau aib aib mereka aurat mereka wa tafshiha jangan kau sebarkan bainan nas di tengah-tengah manusia jangan ini termasuk nasihat li aima ketulusan kita pada penguasa adalah dengan engkau mentaatinya dalam kebaikan tidak mencabut ketaatan tidak memberontak tidak mencari-cari kesalahan, mencari-cari kejelekan, mencari-cari aibnya. Kemudian disebarkan tengah-tengah manusia. Tidak. Ini nasihat liman. Li'a'immatin muslimin. Wa minan nasihat lahum. Idhaka na'indaka ilmun wa kudrah. Termasuk nasihat kepada penguasa. Adalah. Khusus bagi kamu yang punya ilmu. Wa kudrah dan punya kemampuan Dua perkara Ilmu wa kudrah Punya ilmu dan punya kemampuan Antan sahahum Fima bainaka wa bainahum Nasihati mereka Dengan secara Sembunyi Nasihati mereka antara kamu dengan dia saja Bukan di depan umum Tusil ilaihimun nasiha Ima dengan di sambung pada mereka nasihat atau dikirimkan pada mereka nasihat atau kau datangi satu rahmi. kemudian kau nasihati wa tuballighum bil akhta kamu sampaikan pada mereka langsung bahwa engkau salah di sini salah di situ ittaqillah tuballighum bil akhta allati tahsul minhum sampaikan pada mereka kesalahan mereka yang terjadi pada mereka au min ra'yatihim ra atau yang terjadi pada rakyat mereka, rakyatmu begini, rakyatmu begitu. Tuba lughum bidhalik. Kamu sampaikan pada mereka. Walat tahtadzbiha fil majlis dan jangan engkau sampaikan secara umum di majlis-majlis umum. Adamin alghish itu pengkhianatan. Itu bukan ketulusan. Karena al nasihah wa ta'yir ta berbeda jauh. Bahkan bertentangan Nasihah adalah ketulusan Memberikan sesuatu yang baik untuk mereka Kalau ta'yir adalah gish Menghendaki kejatuhan dan kejelekan pada mereka Bertentangan 180 derajat Apa itu nasihah, apa itu ta'yir Nasihah sudah dibahas tadi Memberikan yang terbaik, memberikan ketulusan saya ingin kamu jadi baik. Maka dia akan berusaha mengingatkannya, menegurnya dengan secara langsung sehingga dia tidak jatuh kehormatannya. Tetapi kalau ta'yir engkau sebarkan di mimbar kejelekan-kejelekannya, aib-aibnya dijatuhkan nila akhirihi. Barakallahu fiikum. Apa tujuanmu? Agar dia jadi baik? Bukan. Ingin memang menjatuhkan, menghinakan, menjadikan dia demikian dan demikian. Tapi, ini kan musim kampanye, kan gak apa-apa. Ya itulah. Jeleknya sistem demokrasi, mau tidak mau, harus menjelaskan saya lebih baik daripada Itu. Dia juga akan mengatakan tidak bisa, saya lebih baik daripada itu. Inilah kejelekan demokrasi. Barakallahu fikum Muhammadin wa ala alihi wa tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh.